شمعت فرحه تضوي قلوب والكل غنى بحلى ضروب تفلاصي ديصبري قاستهو نكتلجيرات تسونسمه ماشپرسي الله سبحانه وتعالى تنديكو نومتن محمد صلى الله عليه وسلم و تفلاصي ماتش برتسلن ادكا نوي اوميت اسلام Riflasin në disa minuta Për ata se Feja Allahu Subhanahu wa Talat duhet rri për tri jet Gja për të cilën Ka fol i dërgumi Allahut Muhammedi Salallahu arihi wa sallim Din e vëzni Se Se indi më i shtrajt Të cilin e posedojnë anë Dhe Ditën që ndrojmë jet Edhe shkojmë Të Allahu Subhanahu wa Talat dhe e kuptojmë se ka qenë të shumë i shtrejt, është feja. është dini i Allahu Subhanehu wa ta'ala. Kjo fej, e vërtet, dhe e vetme, e pranume, nga ona Allahu Subhanehu wa ta'ala, është piksinim, vendëshikim, vështrim, i shëjtanit të malkum zbashku, me ma ushtin e vetë, që të ndryshon, të ndron, ti mbesin emrat fes, dhe të ndronë kuptimi i fesë këndaj edhe Allahu Subhanehu wa Teala e ka marë për siper sa i përket ti omete me lanë garants që do të dërgonë njerëzit të cilat do t'jenë të rashikimtar të, rashikim të pegamerit sallallahu arihi wa sallem në rolin dhe dhe tyren e mbrojtjes e fesë sallallahu subhanehu wa Teala jo në shkallën e pegameris nga se nuk ka pegamer pas Muhammedit sallallahu arihi wa sallem mirë po Në detyrën, vazifën E ruaj tjesë të fesë Allahut Subhanahu wa ta'ala Nga ndryshimi Kërënda e dhe Kalon Allahu Subhanahu wa ta'ala që do të vin Kalon Allahu Subhanahu wa ta'ala Kohra edhe dhe ndë Që do të vin rrë për të rrës Të fesë Allahu Subhanahu wa ta'ala Në zdo një qinë vite Ka përmeni dërgumja Allahut sallallahu alaihi wa sallam Se zdo një qinë vite Zdo shekull Dërgon Allahu Subhanahu wa ta'ala Mend yjeddidu lahadinaha dietar tqilet do tari per tri fen e Allahut subhanahu wa taala do thot se fen e Allahu dhe lla paska nevoj per tari per tri paska nevoj per njerze te cilat do te vinin dhe paska nevoj per xhamat dhe paska nevoj per xhamin dhe paska nevoj per qytete dhe paska nevoj per projekte dhe paska nevoj per nxitje te njerzeve tith lum per njeriun i cili bot pjes e shpërbimit te Allahut subhanahu wa ta taala për ripërëtrije në fesë së Allahu Gjella wa Ala. Ripërëtrije në Tauhid, ripërëtrije në Fikë, ripërëtrije në Hadith, ripërëtrije në Thirja, ripërëtrije në Gjihat. Dhe në gjdoj lëmi për lëmive të fesë së Allahu Subhjana wa Taala, lumë për njëri në i cilë është ripërëtrisë, por lumë edhe për gjematin i cilë është bashku matë, matë hozë dhe djetarë dhe matë ripërëtrisë, qoftë ai patë emër Nuk është merancë kjo, merancia është ajo se Allahu subhanahu wa taala realizon diçka me këto njerëz. Iruna Allahu subhanahu wa taala meje të feisë islame. Iruna Allahu subhanahu wa taala të vija të kuqet të islamit. Irun Allahu subhanahu wa taala për mestër njerëzve, ë, njerëz të sinqert. Njerëz të sinqert të të cilët ekzistojnë. Jan. Irun Allahu jelleu ala njerëzit që falenderojnë Allahu subhanahu wa taala. Dhe më këta njerëz i Allahu subhanahu wa taala ban çë disa prej njerëzve sinqert për i xhamatit, për i trimave, për i burrave, madje edhe prej grave muslimane, madje edhe prej fëmijëve musliman që të bëhen pjesëtar të aty grupit që e ndihmojnë atë xh, atë replitorës, atë dietaricë që ripertrin fen Allahu subhanahu wa taala. Qoftë ajo në botën arabe, qoftë ajo në vendet e huaja, qoftë në, në Europë, qoftë në çdo anë e botës, Allahu subhanahu wa taala dërgoi ka njerëz. Ti shkosh me mirënjësi vëllazë për juve. Si xhamat, është me mirënjësi shumë me i përkra. Me dashur ripartërisin e fes Allahu subhanahu wa taala. Me i nxit në rëzë. Me i nxit ndosë ka mundësi. Me çënjoni për juve awam, për xhamat të thjeshtë. Për xhamat të thjeshtë, por se me fitush për blimin e njëri për ripartërisin e fes Allahu subhanahu wa taala. Do kë e nxit një djalosh i cili është inteligjent me t'i pare të hoqës, i cili ka burni dhe të rimri dhe ka kra, dhe e nëzitë më më sufejnë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe të gjithë anë gjarjet, në historin islamë, të bura dhe të mdoj, të ripetrizë dhe të fesë Allahut, subhanu wa ta'ala, ka ndoj një shtycë, ka ndoj nëzitë, ka ndoj një motivus, i cili ka ditë më motivu ato njerëzë, ka ndoj një motivus mrapa në një non, e cila ka qenë e menqurë dhe, dhe e gajlost, dhe e sinq Apo ndë një bab I cili ka dhonë jetën e vetë Dhe pasurin e vetë Dhe mundin e vetë Maksimal për të përgatit adjal Dhe ndë një mësus Apo ndë një arsimtar I thjesht ndoshta, Ndë një mësus i thjesht Ndë një një i cili ka mësus shkrim ledzimin Dhe ndë një hojgj I cili në halë kënë e vetë në gjami E ka dhonë një fjal Dhe ajo ka gjith Dhe ndin e duhur në zemrën e njerjot Tërgoni më në është inspiruë, është motivuë në moshën 16 vjeqare. Në moshën 16 vjeqare, imën Bukhariju, Mohamed i bin Ismail, Rahimahullah, është nëzitë prej hoqës vetë, ja, nëzitë kjerë prej djetarëve, të cilë të kanë qenë shumë ma eminentë dhe shumë ma të mjohërë dhe shumë ma me vendë, dhe shumë ma prioritarë ndështë të për të shkrujtë sahihën e parë, librin e parë me hadithet vërteta 100%. Në rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nga së umat e Islam, ka pas nevojë për të shkruar një libër të tillë, para asoj ka pas libra të tjera të, të cilët kanë qenë në formën e suneneve, por se nuk ka pas libër të përmbledhur në formën e sahihut të haditheve të vërteta, thotë Hoxhajon in ziti disa prej pranëshmeve në hallkun e vet, sa nëse kish pas mundësi dikush për juve me shkrua një لي برمهديثه معمهد صلى الله عليه وسلم فرطيت فوقع في قلبي ذاك يا فيال هيني زبرنتيمه توقع في قلبي ذاك يا فيال في في هيني زبرنتيمه ايمن بخاريو كبونو 340 حيده مراهه برتاشكو صحيحل اهدت كبونو مراهه 340 حيده لوكي سلكسيونوت جيتو هاديثات جي قاص برمنش غا رسول الله صلى الله عليه وسلم nder tay ميزنجير بري 4 وتا او 5 وتا او 6 sa janë edhe hadithet mes imam Bukhariu të dhe pe Amerit së Allah e Selim në zindjir në dirisa ka përmleth sahibu në vetë të waka fi kalbi dhe imam Bukhariu dhe i njajshme ma ta konsiderot për i ripërtyzët të fejs që Allah hu subhenë të reka drëguhe në qënë vjetorin e para apo dytë apo tretë si kur që i ka drëgu imam Ahmed i rahmehullah në qështethe akidës si kur që i ka drëguhe imam Ahmed ibnitajmi i rahmehullah Në shumë prej kaptina dhe të fesë Dhe mbra pa nëzësat dhe vetë Të cilët kanë punu me ditorinë të ti Sikur që ka ardhë sheikh Muhammad ibn ebn al-Wahabi Rahmehu Allah dhe nëzësat të ti Dhe pa rasaj shumë prej imam dhe sikur që është imam në Wawiju Dhe ibn Hajar al-Eskalani Dhe prej djetarë dhe Të sheikhu të kalum Sikur që është sheikh Albani Rahmehu Allah në qështërinë hadithi pejamerit sallallahu Alehi wa sallam Dhe tjerë pre djetar të shumët, apo persolat të shumët të cilat e ka nëri për të rifejnë Allahut Subhanahu Wa Ta'ala në kap të nëndryshme, se kur që është salahu dhe në jubi në qështë në gjihadit në të tjerë prej umetit islam që i ka dërguë Allahut Subhanahu Wa Ta'ala a nuk dëshirojnë në me pas bitë ton a nuk dëshirojnë me konna një piesë, një tula asaj më se dëshirojnë të kush prejnëme me qenë gjall dhe kur le gjënë n Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zdoman 100% nesë lezon pash fashe. Te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, njëri të iskon normal me paskon. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 5 sekonda, 10 sekonda me pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse do të shironi ndëgjoni prenev at, at at mal, at flak. Nëse nëse është i i përmallum shumë për ata, ata at, leto ndihmon çata. Le t'hanzit, edhe kjo është mesazh. Këto minuta që i folëm tash Allahu. Kjo është mesazh derthe zdonjoni prenev ta gjeni vetën e vet vetë, se për çka është. Nëse din, n -n -n -n nuk dinë vetës, më ja gjithë vetën Në ti ja gjithë dikuj tjetër Vetën Ta shehë se kush, ku është Nga se të gjithë të njerë dhe do të kensh problem të matë Allahu subhanahu wa ta'ala Subh ta Të fedemisht të jeshë për i thtarët hakut Lutë Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të gjellewala të banë për i thtarët vërdetës Që e shetë vërdetën vërdetë dhe ndjekë ata E shetë të kotën të kotë dhe i largosh asaj Si kur që i largosh, zjarë bitë si Edhe ik edhe më larg prej asaj e cila është e kot dhe njerëzve të kotës. Allahu na bafsh. Allahu na bafsh prej atyre njerëzve të cilët e ndjeqin vërtetë. Ze ban pjes në tullpëjtullave, një motivus prej motivusëve të rritur për trisë të fes, sallallahu subhanahu wa taala. Të cilët janë shpëndarën në tokën e Allahu jalla wa ala. Të cilët janë shpëndarën në tokën e allahu, allahu subhanahu wa taala, e të cilët ta luajnë atrrall te ngritjes së argumentit të njerëzve të ditës së Kiametit. Gjohë për të cilën Allahu subhenu ta la libra Pas ka zbri të vlëzër Pas ka dërgu për e mërë të ndryshëm Qenë kanë zhvillu e Luftët e shumë të nëmetin islam Pas ka ra shumë prej shehidave Pas ka në bëjtë shumë prej grave të veja Nana mus të muslimanve Pabura Pas ka në bëjtë shumë prej jetimave Edhe kështë të më rath Për këtë qështje Andaj kjo është mesash Se Gjdo njani prej neve është Lëgarin Ta Allahu subhanë të duke e dhonë Këmë e dhonë lëgarin Zdo njoni prej neve Ta Allahu subhanë hua ta'ala Për ata se pëse nuk kanë zidh dhe motivu Dikanë prej trive Në veçan ti, au dhazër Kemi përmentë se në tëtë rojet tona Islami është duke uri për tri Elhamdulillah Dhe gjatë ripërtirje se Islamit Gjatë ripërtirje se sunetit për Amerit Sëllallahu a.s. Në rrugën ka shvillimi Fej së Allahu subhanë hua ta'ala Në rrugën ka ardha e ngjarjeve të interesanta që do të vijnë para kiametit kemi njerëz për fat të cilët përkatësohen në sunet dhe përkatësohen në udzim dhe përkatësohen në kebile dhe përkatësohen përkat te riporttia e fesë Allahu subhanahu wa taala të cilët kanë qen pengesë e daljes së djenve të cilët do ta riportrin fein Allahu xhelleu ala And Allahu subhanahu wa taala pa kaq shrua muslimant në surtë Yusuf duke i treguar se wa fa'u ka kulli dhi'lmin alim jo har, miz do diheshm ka diheshm. Wallahi, mos uban asnjher. Penges Efes Allahu Teala. Nëse nuk je shtetës, nëse nuk je motivus, nëse nuk je shtyrrën e islamit përpara, a kimë ngadalsua ata? A kimë ndal ata? A kimë ndal diellin? Duke i mshërfitë qytetua? A kimë ndal diellin duke vendosur dhurt para diellit? A kimë ndal erën? Kimë ndal lumëtin? Kimë ndal detin? Të jafaqton fej Allahu Subhana wa Taala. Dhe se Allahu Gjellara u zimin vet, e vetë E vendosë në zemë në dykujna për njerëzve Andaj, në këtë të rojë tona E në ba monopolit të ndryshme Dhe monopolit është haram në fejnë Allahu Subhanahu wa ta'ala në biznesër dhezër E paramendo në talëbë lë ilmë, në këtimin e dhijës Paramendo në thirje rrugë të Allahu Paramendo në fitz, së hrëfiqë Të rrugës Allahu Subhanahu wa ta'ala Nga se ka njerëzë që e bojta Ka njerëzë që e prishën në sh Ka një që prishën rezervatave të Allahut. Dhe që prishën ndikon që ata ta luftojnë ripartrinë e fesë Allahu xhelalu ala, me vedi apo pa vedi. Me vedi apo pa, pa vedi. A nda kjo është mesazh? Se çdo njeri i cili em, e kupton bërem këtë gjuhë shqipe, e ka obligim të të po në të tre shqiptare. Po në tre tëra dhe në gjuhë tëra, nga Islami ne koshte për konfuzim të na, po pas si të flasim në gjuhë shqipe, e ka obligim obligim që ai i cili është i udhzuar me një fjalë për fjalën, ta nxit një dial të ri me mshufën Allahu xhelalu ala më zbojmë mohë betë në përmetropolla, në përkryje qitetetë, në vendet mëdoja, e ka për obligim, zdojnë një prej neve, të interesot në për familje, të interesot në për rrëf, të interesot për djemë të cilët jenë të zgjut, për djemë të cilët kanë motiv për mëmsue, për djemë të cilët i zendjumje në libra, jo për ato që të cilët frenë për mes librës, për djemë të cilët Naton e bën ditë për njerëz ambicioz, për njerëz të cilët dëshirojnë sfida të treja. Dëshirojnë mund fejnë, të më dawn për fen Allahu xhellahu ala. Për njerëz të cilët duhet të drejtojm, ka kebla tamam si duhet ka drejtimi Allahu subhanehu te ala, të cilët do të bëhen pistarën drejt çust rrugës Allahut subhanehu te ala. Ka qaluaj ko, nko ne komunizmit e tazer. Kor, prendret, ndryshëm lavendet tona kur nuk ka pas. Një çka më drejtu diadin e vet donë treta apo katër apo dy tek shtu më raf. Nuk i kaë shkolla kanë thën kët për hoc që më shua. Avdekaja e komo. Dhe këto njerzi të tillë, të cilët shkojnë në votën e rabe dhe kthehen në brapa dhe nuk e dinë qëllimin e fesë Allahu xhelle wala, ata në shumicën e rrasa janë të bënë dhe pengesë për riprodhisa të fesë Allahu xhelle wala. Ata ashë ashë dashërojnë të usojnë njerëz. Ma dhe asi profesionistë që si ngupto fenë islamën e koma një profesion. As Hakin nuk e hapin profesionit të vet, ngasë njerëzit me profesionet ndryshme ndryshe hapin hakin profesionit të vet. Mos është mjek edhe arsimtar edhe kështu me radhë. Për fat keq çka ndodhet na, andaj kjo është mesazh se çdo njeri i cili është shqiptar, apo në Prishtinë, apo në Tiranë, apo në vendet më lloja, edhe në qytetë të tjera, në qytete tjera sotra e ka për obligim fetar, njer, edhe për edhe një herë, e them ata, kët mesazh nuk duhet ta kuptoni njeri i cili nuk i ka tipard për taleve më bëu ese nuk e ka mundsin me bon nzas i dijes nga se me bon nzas i dijes ka thon yahya yahya ibni abkethir ne oni pe jetard me selifet la to na alo le عيد me brahta el jasad dia ala ju mes nuk shoin bashku dia nuk arihet duke flet andaj to jetaft me lici pormenda me blazar qe ari per 300 fils allah subhanahu wa taala ata duke fet se kan se kan ari to dereje por ato na to ne kan bodit Kan lazua, ja raska pit. Kan zon die, nuk ka ndal. E kamsu gjun arabe. Mamin se tiert ndoshta. Derisa nuk kanon fen shkenc prej shkencave te islamit, vetem se kamsu. Edhe vetem se kan shparda. Edhe mbra pa ata kan kan ard ne vendet e veta, alla se kemi raste kur ne troje tona ka njerze qe kan die shume vlezar. Ma dhe nuk mulesh me krahasu ata te cilet kan dal me fol, te dalin para kamerave. Me disa te cilet un i njeh di që kanë di edhe nuk dal me me shit fein Allahut subhanahu wa taala te njerzve nuk dal me e treguat vërteten gjaq cela jashtas prej prej pengesave të mëdha gjaq cela jashtas është prej, prej, prej sendeve që janë xhunaçar edhe xhamati edhe vetë xhoxhallaft andaj vëlacë që ofa fej, është feja e Allahut subhanahu wa taala ne nuk e ndejmojna do të jenë Allahu xhella ala me njerzi të tjerë të sërndet ndihmoin fein Allahu xhella wa ala por se një duhet me dit duhet me tu për këtë fe Duhet ta të shmëjmë këtë fej Atë se na e të shmëjmë fejnë Allahu Gjellala Atë se na të shmën neve Allahu Subhanahu wa ta'la Kjo të shmimi Ta të shmësh Fejnë Allahu Subhanahu wa ta'la Nuk është me shtirje Nuk është vetë me prezentim në ders Nuk është vetë me thanje Por është qëndrim është qëndrim Që duhet besimtari të qëndronë në momentet ndryshme Kur duhet të tregon vetën të ndihman Fejnë Allahu Subhanahu wa ta'la Disa prej çndresave që i kanë bë burrat, që si harron historia asnjëherë. Çkurta i kanë pas për të mbrojë anëllosin. Çkurta janë ato ngjarje, të vogla janë ato ngjarje, sikur Talha ibni Ubeidillah, shoku i Peygamberit sallallahu alejhi dhe sellem, i cili e ka mbrojtë me trupin e vet Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, dhe ka pas mbi 30 kusur. 30 kusur plag në trupin e vet duke mbrojtë Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Çkaç në ka fona edhe Muhamedi sallallahu alaihi dhe selamu nëse dërim pas shahid i cili e etsën Tokosh Talha ibn Ubaydillah sheshri për trierë ne fesallahu xhalla ede mbrapa vëllazër në fein Allah xhalla Muhamedi sallallahu alaihi dhe selamu kanë dhurjet apo na i xhirëna salavat atij alaihi salatu wassalam me lotjet ja përcjellin selamin atij sallallahu alaihi wassalam e po nevena ta kkon tu ke dunjë apo desaj ato na nëse do na shumë Muhamedi alaihi salatu wassalam nëse i kujtojnë ato ngjarje ato çaste kur na nevena kaqot apo Po nathena me paskana të me ndihmu e sallallahu a i sellem Ri për tri e sotfejnë allahu gjëllevalem e një djallë tri Gjejnë një djallë tri i cili mëson I cili ka notot 5-0-0 -50, Po si ka marrë me hatër në ta I cili është i dishëm I cili ka pasion mas librës I cili është trim I cili është i guzim shëm Dhe i rinë mbra pa dy kush pre njerëzva ti Dhe e full të vërtetën Si ku që i ka pasë cilë si i djetatë Të cilët i ka kultiv Dhe ka kë këomet vëllezër, ka kë cilë njerëzit. Vallahi nëse dëni më dit se cili është problemi më i madh, e Allahu subhanahu wa taala e shkjer. Sa dëni më dit se ku janë vendchikimet e Allahu xhelalu është këtu. Mu në kat projekt, andaj besimtar do të pasë edhe projekte. Amë jam në çungë lajsh të dogës. Nuk është më nancëmu, kërkam për njerëz. Po secili duhet të më ditë rolin e vet për çka është. Zbanioni për neve duhet më ditë rolin e vet për çka është. Nuk është kjo çështje me dëshirë vetëm. Por kjo është çështje edhe me mundsi Por kjo është mi vlocuha kushtet për ta mësu fen Allahu subhanahu wa taala si duhet, për ta transmetuar ta mësi duhet, si doot, që të arin ky argument e vërtetë tani rreth me diet plot, me njohjet e kësaj dhunja dhe me, me njohjet e botës tjetër. Andaj vëllazër, alusim Allahu subhanahu wa taala, Allahu جل وعلا, mos të la, la as në fshat, e, e ku mo qytet, për qytetave tona mos lën për një për tris te fais Allahu جل وعلا. Pa njerëzit të cilët ato u tregojnë në formën e vërtetë fen Allahu subhanallahu njerëzve. E mbrapa fen, a faliumen, a faliumen, o men sha, a faliumen, o men sha, a faliumen. Allahu xhallahu ka fan, kush don let beson për njerëzve e kush don mos beson. Nga sa Allahu xhallahu nuk na ka krijuar ne vet çipa të udhëzimit. S'ka, nuk ekzistojnë udhëzime. Asnjë lloj çipash të udhëzimit që mi fut njerëzën kokë s'ka kështu. Por jasht belaq. Ma alayka illa al-bilaq. Ti nuk takon diçka vetëm se? Parcelja e fez Allahut subhanahu wa taala. O taishin besa بكريا والله، كل تشتهيها اصلاً، شو مرانسحه هل ترى كيف لبسنا في ترائيم اللبوسه ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس